الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حليف لامره كتاب أحكمت آياته دائه كتاب دي حكمتنا جور شوي دي آياتنا دي ثم فصلت وبيع بيال بيال كلي شوي دي ملتن حکیمن خبیر او طرف دا غزاتنا جا حکمت والا دی او خبردار دی اللہ تعبدو علی اللہ قدیم صلیبان دی چیتاس و عبادت مکا ہے مگر دیو اللہ ایننی لکم منو نزیر و بشیر بیشک از استاسو دا پارد اللہ طرفنا یر اون کې ما خوشخبری درکوونکي ما باندې استغفروا ربکم لو دې ز پاره چې بخنه واړې د خپل رب نه د ګناہوںو ثم توبو الیه اب یذ الا ترجو کوې یمات متان حسنا خو دا د کتاب سره پزې دنیا کې फायदा لري خاسته بلا جليم مسما تراني ټي مقرر شي پوری ويوتي كلذي فضل فزلو اور بك هر يو هاوند عمل تا بدل داون وانت ولو چرتا سمح الوي بين يها ف عذاب يوم كبير بیشک ازیاری کم پتا سبان دید عزار درو زلوینا الاللہ مرجعکم دی اللہ تستا سرات دل دی ووالا کل شین قدیر اغالا پار سبان دی قادر دی علا انہم یسنون صدورا خبردار دا منافقان چی دی ګرځخپلوسینو پلو تخفو م نو هو دی دپاره چې ځان پټ کې د دی پ غمبر نه الله خبر دارحته شوون یا به هم په کمم وخت کې چېدي راونغاړ خ پر ځان نه یعلمون جاموکې یالهمون الله پوهږي ما سرروونه په خبرو چې دي پټ کوي اوما یوللی نوون او په خبرو چې دي کاره کوې ان نه ووالي مو بذاېو پیش کا لاپږي په خبرو چې په زړو کېدي اوما من دا بتن پلار نشت داسې یو زنده سر په إلا على الله رزقها مگر په الله باندې دا وروسی دا بیا له مستقر او مستودعها الله تعلم ده دا وزه ذو سيدو امانت كل في کتاب مبين دا ټول د الله په علم کې ذکر وَهُوَ الذي الله وَذَاتِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جو پیدا کری دی اسمان نوزمکا فی ستت ایام فاندازاد اشپاق رضی کی وکان او عرش دا اللہ پو بو باندی لیبلوکم ایوکم احسن وعملا پیدا ایشی دی دید ازمیخ کې پتا تاسوان دی چې کوم یو تاسو کې خایسته عمل واله شو انقلته ک چر تو دي ته ان من بعد مو چې ب ش تاسوه جوندي کو ش پسته مګ نه بیا لقولاً نه الذي نه کفرووم روخام حاب وه کسان چې دي انها ذا اللہ سحر مبین ندیدہ بیانستا کہ ادا بیاجوندی که دل مگر سحر دی اخکارا ولین اخرنا نوم العذابا او کچری منگرست کو دینا عذاب پا دنیا کی الہ امت معدودت تریا و نیٹی تقولون ناما يحبسو وخام قواهی ودی چدا سشی بن کرده چه عذاب نرازی علا خبردار یومیاتی ام باورد جراشدی تا عذاب لیس ما صروفانانم نبی بیا عرول شوي دینا وحاق بیم ما کانو بی او نازل به شي پهدي باندې او ذاب چېدي وورپه ټوک کوي ول عزقنل انسان من نه رحماً که چې اوسه کو مونږ پهدي انسان باندې چې نا شکره دی ت خپل طرفنا سر رحمت ثممه نظانه عامن هو او بیا واخلو د زناذا رحمت ان نه ی نبیشک ده نا امیده شی او نه شکره شی ولین ازقنا و نعماء باعد ذره امستهو اوکه چلوسکو منگدتا نعمتونا و خشاله پس داغی مصیبتونا چې سیدل و دتا لے اقولننا و دی بیاوائی پا داغی خشاله کی زحبا سی آتو چلاري سخته مصبتونه زه بیا به نه راځي انله فرحون فخورو نو شکه د مستیکون ک شي لویک ک شينه مګناسان صبررو چې صبر کوي په مصتونو کې وعمل هاې او کا عملونه کوي لا شکر نه کوي ولا کله ما پرهتون ددي د پااره بخ نه دګونهنو خواجرون ک كبير او جرز ډېر لوي فله لکه تاری کوم بعض دی چې شایدته پرې خودون کې بعضې هغې مسليله را چې تا ته کول شي دوعا پهمبي ص او تنګږي په دې سره ستاسی نه یپولو جو ده خلق لوله او نزلی کنزون جوې نظل نړی شوه په دبانندې خزانانه او جا معغ ملک یاوللی نو را زی ته سره پرشته ان نهمانته نظیر بیشکتو صرف یا رون کی اللہ علا کل شیح وکیل اللہ پارس باندی زی موار دی دا غزی موار استان دا ہم یقولون افترا بلکی وای دی چدا قرآنی دا زان نا جوڑ کر دی قلتو توایا فعتو بی عاشر سواریم مثلی تاسو مجوڑ کئی اولا سورتنا پشاند دي مفتریات ذا نجو کرشوی و ذو من استتواتم من دون الله اور امداد کے ہاسو چست طاقت کیگی بغیر دلانا دل ان کنتم صادقین کتا سرشتنی فیل لم استجیبوا لکم اس کا چر دی مشراہن قبل تی او نقل استا سود پارے خلقو جدا فَعَلَمُوا فَوَشِهَ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ كَذَا قُرَانًا نازل شويد دا علم دال لانا فَذِيمَ صَلَبَانًا دِي فَالَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا هُمْ جِنِشْتِ بَلْحَ جَتْرَوَى بَغِير دال لانا اسلام قبلون کیم من كانى يريز الحياه الدنيا وزينتها اوسوک جوالي ز جون د دنیا او خايس د دې نه ماشت دي, دي. نو خپل اعمالهم فيها والله يوروركم ديتا بدله د خپلو کارونو په دنیا کې او هم فيها لا يبخسون او دې با په دنیا کې چریتا واني نشي الذين ليس لهم في الاخره الا النار ذاهق لقديه دنیا پرست جنس دې عزيزه په اخرت کې مګر و او حبيت ما سنعوا او ذا يبشي اغه عملنا چې دي کلی په دنیا کې په خپل خیال کې اچدانې کې او باطل ما كانوا يعملون او باطل او بربادو او ناکار عملونا چریبا کول او من کان علا بینا تم ربی ای آغسو کو چه بڑیر واضحا مسلح بانده ده و دلیل بانده دخبل ربنا چه قرآن ده ویتلوه شاہد منو او لگیزل ده پدپسیو گواه انلا طرفنا جي جبريل له ومن قبله کتاب موسى او محكي ذي قران کتاب د موسى عليه السلام اماما ورحمه ارفع باللوح كي خلقوا ايشوا او رحمتهم لذا بند پوشان داو چا دي چا سرند دليلشتانو سرا تاب شته دی و ی منونهبي نو دغه خلق ایمان راړي پهقرآن باندې اومن بي من الاحذابي په نار او خلق چې کوفر کوې پهې باندې ددي ډلو د دنیاه پسور د غې سره عدده کړي شوي ده خلتهکو نمکه غته پښکره دی قراننا ان الحق من ربك ايتننده حق دې دروستانه ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثریت تمګورن اکثر خلک ایمان نه راولي ومن ازلم من افترا على الله كذبا سوکتیلوی ظالم داغ چانا چی جور کلی پا اللہ بانی دروغ اولائی که یعرضون علی ربهم رب دو حلق بان ورمخ که کلی شیخ پر رب سره قیامت کی ویقول الاشهادو ابوی گواہان د قیامت ها اولائی اللذین کذبو علی ربهم رب داغ کسان دی چه دروغی جو اکڑیو پخ پر رب بانده علا لعنت اللہ علا الظالمین اعلان باکڑیشی چې خبردار لعنت دا اللہ دی په سی ظالمانو اللذین سدونان سبیل اللہ ظالمان اغا خلق دے چه منی خلق دا اللہ دا دینا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا او لطن کی پا دی دن کی دا غلطه او دا خطا او حال دا چه غلطی پا کی نشتا وَهُم بِالْآخِرَتِ هُمْ كَافِرُونَ او دی دا قیامت نو من کار کی دا اللہ رن یریگی اولائی کلم یکونو معجزین پی الارض دا قسان چی دی ندی دی چالرا مقابل که ان کی پز مکا کی وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء او نبی دی دی دی پارا بغیر دالانا اس سوک مددگاران اولای خو امداد نکی یو ضعب لهم العذاب دو چن بکلشی دی دی دی پارا عذاب دکا بخپلم کافرانو خلقیم کفر تارو ما کانو يستطیعون السماه نو دی چطاقت لرلی دا اوریدو دا قرآن و ما يبصرون او نو دی کې کی دا حق اولائک اللذینا دا وکسان دی خسرو انبسا جتبا کلی رخبل زاننا پا کبرو شرک سرا و ضلانم ما کانو يبترون او اورکشود دینہ هاج سوچ د زنه جول کلی لاجرما شک نشتا په خبره کې ان هم فل اخرت هم چې دیو په آخرت کې ډیر زیات ذلیل شي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ها دغه ما فرقه دا غیر فرقه اشکا کسان چیمانی را ورده و عملو نکی نیکو و اخبتو الى ربهم عجزی که اخبر ربتا لوی نکی اولائکا اصحاب الجنت ایدار کسان جنتی اندی ام فیا قالدون دیو په جنت کمیشی مسل الفریقینی مثال ده دی دوالو ڈالو چمخ کی شو داسې دی کل ول ې لکهې یو سړی دی چې یو مون دی او او بل داې دی چې لیدون او ریدون کې دی هلويې مسله اے برابر دا دواړه پ خپل حال کې اوپله ذ کارون الله تاسو دومره سوچ نه کوئ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ويقينا من لي قال يا نوح عليه السلام فالقوم تعقديم صل اني لكم نذير مبين چستا ستو د پاره ورون کيم فکارا الله تعبدوا الا الله چ توحيد او منه عبادت مکه وبلچا مگر صرف د الله إِنِّيَ خَعَبُ عَلَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ زياريغم پتاسبان ده ده عذاب دروزي دردناك فقال الملعو الذين كفروا من قومهيم بس اوه غم معتبرو چکمو كفر کرو پا قوم ده ده کی ما نراك إلا بشرم مثلنا اِنوح علیه السلام منخو نوينو تالر بلشانته مگر بندے زمونږه پشاعنتي کومانا را کتبا کا اموږ نوینو تعال راج استات אביداري کړی دا چلتا عزتمند الا الذين هم اراز لنا مگرغه خلق چخوار او ذلیل دي په مونږ کې بعد ير رايو او بي سوچو بي فکر خلق نه کومانا لکم من فضلن امونگنوین استاس زپارا پخپلو زننن باندیسو چتوالے سحیسیتم نشتا بل نزننکم کازبین بل کذمونگ یقین دیچی ٹول در رو جنگی قال ایا قومی وینو علیہ السلام ایز ما قوما ارائیتم تپوسکم استاسو نا خبر را کہ ان کنتو علا بینتم من ربی کچریم ز پېو واضح خبره د خپل رب نه چې هرڅو پې پويږي واهタニ رحمتا من عندي او څنګهشته جراکل دی ماطا الله رحمت تخپل طرف نه چې نبوت ته دا څومره واضح خبره فارم یت علیکم زده خبرې پتا سبان پټیشوي دکه تاسو دیسترکې پټیکي ديولزی دی موکووه نو آیا مونږه زبر دستې کولی شو په تاسو باند دي چې تاسو تدا خبرې په زړې واچ وو وان تم او تاسو دی ل رابط ګړون کې ویه کو م زما کو معله س اللو ما خوال نه دی کړي ستااسونه نه کوم دمالجر الله الله نه دجر د ما مګر په الله بانددي وما نه بواره دلله ځ نه آمنو او که تاسو ډیر آئے په نیم شلون کې او کسان دره چې مومنان دي ان ملاقوره بیمدي بعض د خپل ل سره مخامخ کې خیات کې ولكن يراكم قوما تجهلون لكن زهینم تاسل را ی قوم دیر جاهلان و یا قوم من ینصرنی من الله اذن قوما سوک بخلاص کمالات الله د عذابنا ان ترتتم کچرزدی وشلم ذی پشول له ک خو عذاب ده اوله تذکرون تسدمه سوچ نه کای ولا أقول لكم عندي خزائن الله أوزن نويم تاوستا جماس رضا الله خزاني دي سواء خبرين شمكولي ولا أعلم الغيب أنا دا غيبنا خبر ما ولا أقول إني ملك أنا تاوستا جزو فرشتهم داسمان ولا أقول للذين تصدري أعينكم أنا تاوستا اغی کوسان په حق کې چې سپوږنی استازو سترګې ریلر لې یوتی او الله خیره چې چری ورن کې لذيذان د خپل طرفنا س خير او نعمت الله اعلم يو بي انفسهم الله د خپوي په اخلاص چې دي پزلونو کې دي اني ذل من الظالمين یقینا شمبا په دا وخت کې د بینصاف حل کونه قال د قوم او یا نوح او عليه السلام قدجادلنا تم سر جګړې وکړې فاكثر تاجذلنا نو دې زګړې موږ سره جګړې فاتنا بما تعذنا ارا تا تعذاب چمګي ري یا منصر وعدہ کئن کنت من الصادقین <سؤال> کئی تو رشتی نی قالاوینو <سؤال> علیہ السلام دا زماکار نده انما یاتی کم به اللہ و بشکا راوو لی عذابو فاللہ بیراو لی انشاء آک چخوخش امانتم بمعجزین انیتاسو ذِى عَذَابٍ نَّتْخْفِيدٌ كِي وَلَا يَنفَعُكُم نُّصْحِي أَيَسْتَفَادَنَذَر كِي تاسو رازما نصيحت إِن أَرَدتُن أَن سُهَلَكُمْ کزدا کوشش کوم چزاستا سو خير کويوکم إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ أَوْ لَذَاقَ وَلِي چ تاسو گمراه الله ستاسو رب دی او سره اختیار دی ویل ترجمه او نو دی الله سبا قیامت کې موږ واپس کړی شي امي نفترا بلکې وای دی چې دا قران د ځان نه جوړ کړي قل ان افتریته فعلی اجرام و يا وتاک چرما ځان نه جوړ کړي نو په ما باندې وای دا ګناځما فانا بری امیماتو جرمون خصو بیزار اماؤ پاکیم داغی جرمون ناچ تاسوی کوئے و اوحیا الانوح وحی اکرش وانوح علیہ السلامتا انہو شاندادی لن یؤمن من قومکا چهرگز ایمان را اولیستا پدی کلا من قد امنوا همګر اګه چای ایمان راوړل ولې تبت اس ویواکان یو فالون نو تمره م جن کیګا پا کارونو چدي یکي دی باندې عذاب را روان دي وسنا الفلکا تو جوړه و کشته به ايون نازمون په حفاظتو وَوَحْيِنَا وَزَمُنْغَ فَحُكَمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظُلَمُوا او خبر بناك اما سراد شفاعت بحق دي ظالمانو کی انهم مغرقون فیصل شویدان جدي غرقول شی ویسنع الفلکان نوح علیه السلام کشته جورولا وَكُلَّمَا مَرَّ عَلِي مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِمْ او هر وخت کې چې باټره دوه پد باندې هغه معتبر د دا قوم د دنه سخيرو منه خندل به پد کوري ځس کوي قالو نو عليه السلام ان تسخروا منا قطع سخان دې پمون پورینن فن انا من منكم موږ هم تاسو پورو خندو په یو وخت کې کما تسخرون وزيته ونكم څنګه چې تاسو ټوکي کوي او په تععلممون نظر د چې پوی بهشي تاسو من یادې عذاابی خې حاللهچ چې را شي دته عذاب او چې سو کې وحللو عليهلی عذااب او بیا نازل شي په د باندې عذااب حیشه ح خل به تردي پورې اذا جا عمرو ناچراغ عذاب زمنگا وفارت تن نورو او جوش اوات تن نورو قل نحمل فیها نوی منگا چوخی جواب دی کی من كل ان زوجیں نسنینی دهار جنسنا جوڑے اندودوا و اهل کافل اهل ورتوخی جوای اللہ من سبقا علی القولو مگر آسوکنا چ فیصله شوې د پاره باندې د عذاب او من امنه ارسو کو چې ایمان راوړی او ما آمن معه الا قليل ایمان نور او نوح عليه السلام سره مگر یو سوتن له وګ کو سره وقالر كبو فيها نوح عليه السلام چې سوارشه په دې کېشته کې بسم اللہ مجرعی ها و مرسا ها نا اللہ پنم باندی چلی دل دي او دا دی ادری دل دي ان ربی لغا پور الرحیم بیشکر اب زما بخون کده محربان وی تجری بهم او دا کشتر وانو پدی باندی فی موجن او دا سی چپوکی کل جبال د غرونو وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ أَوَاز کړه نو حلي سلام خپل زيتا وکَانَ فِي مَعْزِلٍ او زه په ډاډه باندې و بیار یا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا ای بچی زما روحې جم دی کشته تا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ مکه یې ګمار ګړې له کافرانو قالَ سَاعِي إِلَى جَبَلٍ نوی چې چدو پناہ حاصل کوم یو غر سرا پناہ بو یو غر سرا یاسمونی من المائی بجبکی مال ارضو بونا قال اللہ اليوم من عمر الله اوینو علیہ السلام نشتے بچکونکے نن رزید اللہ دعزابنا اللہ من رحم مگر آسو کچ رحم کی بخلقو مگر آسو کچ رحم بخلقو وحالا بیناهم الموجو او راغلا قمیند دی کی او چپا وکانا من المغرقین بس شدید نوح علیہ د دغر کې دن کنا وقیلا یا اردبلغی ما اکی او ویلشو چه ازمکی راکاگا و بخپلی ویاسما و اقلعی او اے اسماند بنکا و بخلی و غیب الماو او چکلیشوی غوبو و قویل امرو فیصل شکار ز خلقو و استوه تعلی الجودی او کینستا غا کشتی پا جودی غربان دی و قیلا بعدا للقوم الظالمین او ویلی شدار چا طرف ناتا جهلاکت خاص کرځه قوم ظالمانو او پاره چې مشرکانې پان بسم الله الرحمن الرحيم ولا ذا نو ربو اواز کړئ نو السلام خپل رب ته وقاله و چې زماهبه ان نبنی من هلی ب زما زما د حل نهواده کا الح او ش واده رتیا نه ب کولو تهاح کم الحاک او تو د هر چا ن زیات به سر سر قال يا نوح انه ليس من اهلك ولجئ انه على الاسلام نديد عزيز تا د اهل سانا انو عمل غير صالح بشكاز عمل لخرابته فلا تسالني ما ليس لك به علم اpos مکو زمانہ فحق دا سکی جتا لرب علم نین ان اعوذ بك بشكوز نسيتكم تاتا ان تكونوا من الجايلين جن دا خلقنا جن پويږي د الله په حكمت قال و ان على السلام <تصال> ربي ازماربا ان اعوذ بك تو بلاوا لمتاسره ان اسالک ما ليس لي چت ابو زګم صنا ذا غاسو چني مال ر پايباند سالم ول لا او کتمات بهنه نکه وتسرحم نيو پم رحم نکی اقم من الخاسرين شم بزد توانانم قيل ينوهبت وند شو اينو علي السلام قصيا بسلام من نه په سلام تییا سره زمونږ د سراپنا اوبار کاې نعل کا او په ډیررو پر کتونو امم چې پتابباندي بهميله اوما م مع والله اوما م مع کا او باغې متونو بانددي چې پیدا کېږي بعضچنا چې تا سره و ا امم ان او نور امته الذي سنمتهوهم مونږ غویر دنیا کې فېدي ورکو ثم ما من عذاب اليم بیا وره سیدی تاسو مونږ په طرف نه عذاب درنه کوم تلک من ان با الغيب ذا چې بیانږي بازي دعا کوي او ذو نور ای ایلیکه موږ ته ما كنت تعلم وا انت نوې ته پويځون کې بدی باندې نته ولا قومه قومو استقام من قبل ازه مخ کې دې وحنا فاصبر ان العاقبه للمتقين وصبر کا څنګه جمعک بیشکا خیستا عقبت متقیانو دی ویلی آدن آخاهم هودا لیگلو منگا آدیانو تا رورد دی هود علیہ السلام قالی آقام عبداللہ بیوی بی ازم آقام اللہ یوگنع عبادت دیتوی مالکم من علاہ غیره اِشْتِئَسْتَ او زپاره هیڅ بغیر د الله نه ان انتم الا مفترون او نه تاسو موږردزان نه جوړون کی یا قوم لاس الکوم علی اجر یزما قومه نو غوړو مستاسونا په دې دین باندې سمزدوري ان اجر الا علی الذی فطرنی ندام از دوری زمان مگر باغ ازاد چیدی پیدا کڑی ما بھلا تاقلون تصدوم را سوچ نکوئے ویا قوم استغفرو ربکم ایدما قوم عبخنو وارد گناہنو دخل ربنا سمتو بویلے او بیا روجو کوئے اللہ تا بارحال کی جرسل السماع علیکم ادراراں نازلوا يالله تعالى باران و و يزتكم قوه الى قوتكم او زياد برو كيلاتا استزور زور استاسونا ولا تتولوا مجرمين قامخ ما يد الله ذو حكم ويذ يا سيان نو جهود الاسلام ما جتنا ببينتين تخنير للمنتاص بواضحه دليل يا نحن بتاريخ الهاتنان انی مون پتا باندې یقین کو کی ان قولو الا تراک با سوالهتنا بیسو ان مون تا تنور سن وایو مگر دا چرسی دلی دی بازی الیازمون غتا کا فزرر سره زکات غډي وډي خبرې کې قالوي هوذ السلام اني اشهد الله ذ ا اللہ گوا کوم وشھدو و تعصم گواشه په دې خبره انی بریئ مم ما تشریکون چزه به زره ما دا وی اعلی او نا چې تاسو الله سره شریک وئ من دوني بغیر د الله نارسو چدي فکیدونی جمیعا پس جما په حق س بند بسو کئ ټول په جما ثم لا تنذرون ابيات ما تهلت مرا كه اني توكلت على الله ربي وربكم ما زانس پارلي دي بلبن دي چې زمام مربته استادو مربته ما من دابسين نشته داسيو زين د سر پس مکا الله مگر الله ویرانی سي ز سر کندينا اب زيد الفارشيبان دي ان ربي الا سراط مستقيم او يشك رب زماپدي كار کي پينصاف ته پنت ولو اوس کي لري کجرتا سو مها له زماد مسلينا زنين ملامتا وقد أبلغتكم ما ورسول تاوستا ما ورسلت بي لكم أغا حكام تراليگلشم باقي سرطا ستا ويستخلف ربي قوما غيركم أوبدا بكير ابزما بالقوم بغير ستا سنا وتاسو بلريكي ولا تضررون أو شيئا او تاسو نقصان نهشي ووررک ل لرا ل ز هم ان ربيله كل شين عزو في شب زما پارشيباندي نهکه بادي لم ما جا امرونه کله چېراري عذااب زمون نهنا هو نو بچ کومونګههود ل سلام او قسان چې معې را وړي د برحمه منا فاغفر رحمت سرا ونجنا من عذاب غليظ اوبشكم دي لراذ عذاب ترنا وتلقاذ اوذرا ديانو جهدو بايات ربهم انكار كلو انا برماني کړيواد پیغمبران خدا او تبعو امر كل جبار عنيد او ذابداري کولا دراي او د فیصلي داريو سرکشه عزت کوي د الله سره او ته بيو بي عزيز ور پسیکलेश په دنیا کې هم لانت او یومل قیامت کې پکې او ورځې قیامت باندې هم لعنت الا ان عادا كفروا ربهم خبردار بیشکې عاديان کفر کړو ز خپل رب الا ابودلیاذ القوم هودهم خبردار هلاکت عاديان ز قوم دهود عليه السلام يلا سمو ذا خام صالحا او لجلهم سبو ديانو تارور ددي صالح السلام قال يا قوم اعبدوا الله بيو يز ما قام الا يو غنه تدل عبادت تم مالكم من اله غيره نيشت استاوذه پارا اس مددگار بغیر هو انشاکم من الارض دی اللہ تاسو پیدا کلید از مکنا وستعمرکم فی آم او عبادی اکلیف دی از مکا کی فستغفرو بخنو غوالید اللہ نا دخبل گناہنو سمتوبو الیم اب یہ بل پلوانو لے روجوک ویدی الله تامیشا ان ربی قریب مجیب بیشکر اپ زمان ازدیدی او قبل اونکی دی قالو یا سوالحو اوی دی سمودیانو اے صالح علیہ السلام قد کن تبینا مرجوان یقینا نوی تو پا مونگا کی زید امیدو قبل احاظا مخکد دی خبرستانا اتنہانا ایت مونگ منی گئے اللاذ ما يعبد اباؤنا من البعث كو ذاغ الالهه جهبذت بهكام شرعنا زمونغا واننا لفي شك مما تدعون اليه مريبا ويقيننا ان غادر لو شكيو دايم مسلينا ذس شک چې مونږ غزرې نه مانی <تصفح> قال يا قوم او صالح عليه السلام اذن قوم رايتم خبر راکې ما ان كنت على بينه من ربي كجر يم ظيو واذه مسلسر عقب ربنا واتاني منه رحمه او را کل اللہ الله ما ل د خپل طرف نه رحمت تو چېنوبوت دا یقینی خبري دي و سرورنی من نه الله ان عتوڅوک به خلاصېمالله را ده الله د عذااب نه قېنا پرمانی وکم چې غلی شم اوما تدون ننی غیرره تقصیر تاسو نزیاتته ما وغير ده تعوان ويا قومي ده ما قوم آزينا قتل الله ده الله خذا لكم آية نستوز ده الله ده قدرت وزروها تأكل في عرض الله نپري ده دي, دي لراج سريق وخراق قيد الله فزمكاستا سنسن وغالي ولا تمسوها بسوئن عمرا سیدی تا په بادیسره بیاخذ کوم عذاب قریب بیا و نشي تاسو له عذاب ډېر نيز دي فخرو هم اکلو لاس اوف پیداری صالح عليه السلام تمتعوا فادعوا له في داركم فكل كرونه اصلاح تايه اندر روازی تعوا غیر رو مقزوب دا داسې واده ده چې در روغ پېشتهلم ما عام نه کله چې را اضاف زمون م چې نه سوالحول نه عامو مع بچ کومون ص حال اسلام او ومن خضی یوم از او بشکل منگر سواید دغیروزینا این ربکا هو القوی العزیز بیشکر افستادیر زور والا طاقت والا دی او دبردست ذات تی واخذ اللذینا ظلم الصحیحة ونیول اوکسان لرچ زالیمانو یو اوه بطناک فاسبو في زيارهم جسمين او ګرځيدل فقپل كورونو کي پړما هي کلم يغنا فيها تبنوي چديوس دليو پذيكه الا خبردار ان سمود كفروا ربهم سموديانهم كفر كړ او ځپل ربنا د توحيدنا الا برذا سمود خبردار علاقت سموديان لرا خلقات جات رسولنا ابراهیما بالبشران و یقنام راغل الملائک زمونگا ابراهیم علیہ السلام تا پسیری سرا قالو سلاما نویوی چی مونگ پتا سلام وائیو قال سلام نویویو چی پتا سو دی سلامی نظرنگ یه تیر نکو شراغی پیو سخیرد کلیشوی سرا فلم را آه ایدیه هم لا تصیلو ایلیه کلیچ ویلی دو لا سنا دا میلوانو چنرانیز دیکی گی توامتا ناکیرا هم با دی او گانل واو جسامنو مخیفا اویسا تلا دینا یرا پزلکی اویو و تاچی منگستاسو نیریگو سورہ حجر کی رازی قالو لا تخفو قوی ملائکو چمہ یریگا انہا ورسلنا الى قوم الوت مورا لیگلشیو قوم دلوت علیہ او بيبي د ابراهيم عليه السلام بلاله په خدمت کې او واقعته نوې خندل چې ملائک دي وبشرنا بي اسحاق مونږ سره وركږي صاحب اسحاق عليه السلام سره چې وي او مورا اي اسحاق يعقوب او ورسته د اسحاق عليه السلام نا يعقوب عليه السلام چې نو سي قالت یا ویلتا نووی حضرت سارا چه روکشوام اعالی دو زبا بچی روڑم وانا عجوزن زبا خبل بوداییما وازا بالی شیخام او دا آخاون زمای برایم علیہ السلام ام بودا دی ناشنا کام انا زال شیخن عجیب یقینن ډیر کار دیر قلو اوی ملائکو اتاجبینا من امر الله تحیران د اللہ کو فیصلی باندی رحمت الله و برکاتو علیکم دا خدا اللہ رحمت تھی و برکاتو نو دی پتاسو باندی اہل البیتی اے قروہ لود پیغمبر انو حمید مجید بیشک الله استایل شوی ذات او بزرګرګیو الی کلم ما زبان ابراهیم الروع او کله چې لا د ابراهیم علیه السلام نه را وجاته البشرا اورا عزت زيري يجادلنا في قوم لوط بخبر كل زمن ملائكه سرا تقوم لوط علیہ السلام, السلام په حق کې داولی ابن ابراهیم الحلیما سکه ابراهیم علی السلام ډیر نرم طبیعت والو او واه او ذل مضمون د پارچا باندې منیب الله ترجو کوونکې یا ابراهیم او ارزانه هازا ویمونکه ابراهیم علی السلام امین دخیال پریدا خوالا و دی خبرنا انهو قد جام ربک یقینا شان داده چراغلی دا فیصله دا ربستا دی کسا نکی گی و انهو آتیم غیر مردود او بیشک دی قوم تبرازی اخا عذاب چې بیانا دی واپس کرشوی دی چانا و لما جات رسولنا لوتون کلا چراورا سید الملیک زونگا لوت علیه سلام تا سی او بیم غم جنش زدی پراتلو بانده وزاق او بیم زران او تن شوها زدید و جیناسی نداو چه قوم دیر ناکار ده وقالا وی بیزان سراح آزای و مناسوی با دانن روز دیر سخت ده جا قوم او را دتهقام د د یه نهلی چې راغالوول شو ته تهبع اختیاه من قبلوکانو عملونه صحت او د مخک نه او د قام چې کارونه ووي کول ډېر ناکاره قال یاقومې تاستازو کورنو کی زمالونا دی پاکستاکی دی اونا تارو لکم دی پاکی دی استازو دپارا فاتقوا في و لا تخزونی فی ضیفیم او ما مرسوا کوئے پخبلو ملمنو کیم علیس من کم رجل الرشید اینشت تا سکیو سر اقل من قالوا اويلي لقد علمتا تخبو يغائلو تلي سلام ما لنا في بناتك من حق جنشتي مون له راستا په دغې لونو کې سر غرض او انك لسلام ما نوريزم ابي شك تخبو يي باسو چمون يغاروا قال اويلي تلي سلام بڑیر افسوس کی لو انلی بکم قوة تن کاشک چره وی زماند پار پتاسوبان خپل پل زور او طاقت او آوی الہ رکن شدید یا زمار گرشیو یا قبلی سخت تا نتاسوب امیتا پکڑیو خو سو کن قالو اویدی یا لوتو اویدی ملائکو ایلوت میکستانه للو ليکه چری نه شيرسې د تا تا په ضرر سره فاصلې لی کا منلی بو د خپل ل مګري په یو ټوکله د شپې کې ولا تف من کوم او مخې نه رالي په تاسو کې یو مگر خزستا انہو مصیبوها ما اسوابهم بیشک شاندہ دے جرسی بدیتا عذاب جرسی دے قومتا انما ایدہو مصبح و بیشکا وعداو نیتا دی سرد سبا دا اگوی سبا دا علیس السبح بی قریب سبا سنیز دے ولم ما جامرنا کل چراره ازاب زمنګه جالنا عاليا سافلها او ګر ظلمونګه د زمکه دی باندې او چې طرف لاندې شو او لاندې طرف ته بندې شو و هم ترنا عليا جاره تمن سکیل اور المنقذي باندې اګهانی د ټیکرو من دودن تار مصومتن عند ربکا چنم لی کلشی و پاری و باندی پنیز درابستا و ما یمن از ظالمین او نو دا وکانید زالیوان نا بیرتا پریوتن کی او دویم نزیدا قام دلو تلي السلام د دې ظالمانو مشرکان نو صبرتا ودي چبرت اخلي